Jo, då, Danny. det här eh, känns alldeles alldeles underbart på något konstigt vis För eh, ja, vi, vi har ju inte riktigt släppt taget om, om mörkret ännu och, och har hållit oss kvar i eh, de lite mer skräckfyllda korridorerna Och ja, ja det, det känns fortfarande riktigt, riktigt bra Jag är inte jätteförvånad över att höra dig säga det här Och därför att det här är din plats i världen, det är här du mår absolut bäst och um, jag kan ju inte klandra dig direkt. Det här är ju en riktigt, riktigt mysryslig plats att hålla till på. Det tyckte mm. vi förra veckan, det tycker vi denna veckan och um, det här var nog precis vad jag behövde faktiskt. För det har varit en riktigt tung och tuff vecka, det har varit en riktigt tung och tuff dag- jag kan inte förneka att hela kroppen känns som att den är ihopsydd av 14 olika personer. Och ingen av dem är särskilt förtjust i någon av de andra. Så det är mycket klagande, det är mycket gnällande, det är mycket ömmande. Och därför behövdes någonting som verkligen fick mig att le och må gott. Och ja, dagens klassiker kan jag inte förneka är en sådan film. Mm, ja men visst är det. Det är så skönt att få en film som verkligen kan ta öppna upp skallbenet på en, plocka fram hjärnan och, och bara massera den lite så här härligt så att man slappnar av och njuter innan den sys på plats igen. Så ja det, det är faktiskt lika underbart varenda gång för det här är en film som jag har sett otaliga gånger under årens lopp. Ja, det är samma sak här. Det är en film jag gärna ser och varje gång jag sitter och bläddrar på tvn och den skulle visas på någon kanal så är det svårt att inte stanna kvar. Och visst, man kan den mer eller mindre utan till vid det här laget. Visst, man kan i stort sett hela manuset. Men det gör ingenting för på något sätt så lyckas jag koppla bort precis allting och försöker uppleva den så nytt och fräscht som möjligt varje gång och av någon anledning är det här en av de filmerna som det fungerar alldeles utmärkt för på mig ja det, det är samma här man kan verkligen den här filmen både utan och innan till men alltså det det är sättet som det, det levereras på som gör att det, det känns fräscht och riktigt riktigt underhållande varenda gång så det, det, det är någonting som gör att, att den här filmen består och det är inte så konstigt att den har fått en, en klassikerstämpel, en kultstämpel. För här är, här är det mycket elegans, finess och kärlek inblandat i, i ett gotiskt tema som är betydligt allvarligare och mörkare än vad komedier egentligen brukar vara. Ja, men den har också en hel del krasshumor. Mm. Den har en hel del låghumor. Och den har en hel del humor med för den delen. Men det är helheten och allting i en och samma blandning som gör att den blir så enormt njutningsfull faktiskt. Och det är en film med mycket kärlek till sitt källmaterial. Och det är också väldigt ovanligt. Därför att någon som brukar göra en parodi nu för tiden... Hånar, snarare sitt källmaterial än något annat. Här är det snarare tal om att man pekar ut alla klyschor och fel och brister och visst skrattar man men det är ett väldigt hjärtligt och öppet skratt som visar att ja visst det här är helt tokigt men du är helt okej okay ändå. Ja, men visst, det här är ju en hyllningsfilm först och främst till eh, filmen och eh, boken som eh, ändå har kommit före och visar hur mycket kärlek som man hyser till eh, materialet som presenteras där. Och sedan ovanpå det så eh, lägger man det här komiska lagret som man bemörar sig först och främst med att liksom, skruva upp ställningarna på exakt rätt nivå för att matcha originalet så att säga och sen så bara skruva lite grann till det här för att få en lite extra knorr på det. Vad skulle hända om man i en skräckfilm skulle göra ett misstag på det här viset och ja, på det viset liksom få fram eh, humorn på ett kärleksfullt sätt men ändå som driver med situationen snarare än, än ursprungsmaterialet? Jo, men ursprungsmaterialet är enormt seriöst om vi säger så. Det är ju skrivet både som en skräckhistoria- det är skrivet som en varning för teknologin- och åtminstone sett från den här tidsåldern- mm. och vad som kan hända om man går över vissa moraliska gränser och så vidare- där finns mycket tänkvärt, och det är väldigt effektivt och snyggt berättat. Och det är ju någonting som man också slog fasta på i de riktigt gamla filmatiseringarna. Utav den här berättelsen. Och allt det finns ju. Mer eller mindre här också, men man är också medveten om att de flesta känner till den här historien vid det här laget. Det är inget nytt, det är inget spännande på det sättet. Så varför inte leka lite med den här? Varför inte peka ut det som faktiskt är ganska galet eller det som går att skruva upp och göra narr av? Men man har så mycket fingertoppskänsla att man gör det utan att det känns hånfullt. Och det måste jag säga är det mästerliga i den här filmen och i mm. den här återberättelsen. Därför att det är väldigt lätt i en parodi att man går alldeles för långt. Eller att man är alldeles för grov. Eller att man hånar eh, och förlöjligar. Och eh, balansen, ja... Jag kan väl inte påstå att regissören och mannen bakom den här filmen alltid har den här fingertoppskänslan för han kan vara ganska krass, han kan vara ganska mm. överdriven, men här har han skapat någonting som bara känns helt perfekt och det kan ju bero på att han har ju skrivit manuset tillsammans med huvudrollsinnehavaren här så det finns ju mycket kärlek där, det finns mycket kunskap där och eh, det märks ju att de här båda herrarna har en enorm respekt för det filmarv som de eh, på sätt och vis bär vidare på. Ja, men visst för de har, ju, de har ju verkligen skapat nästan en legitim uppföljare till, till föregångarna där, originalhistorien och verkligen bemödat sig med att, att hitta stämningen atmosfären, miljöerna, allting som, som får det hela att klaffa och, och kännas äkta för att passa in i, i, i franchisen så att säga och man har byggt upp en egentligen riktigt allvarlig dramatisk historia som hela filmen har som stomme och på den så har man sedan då skruvat till det och hittat de de komiska elementen och de här perfekta ställena där man kan driva lite grann med, med ursprungsmaterialet och jag kanske inte gör närm, men eh, och peka ut det, det är riktigt bizarra i, i den här historien. Och det är inte lätt att få det där och, och klaffa helt ut. Men alltså, Gösses, vilken upplevelse det här är att jag minns första gången jag såg den som, som ung att man var legitimt rädd det kändes som en skräckfilm man upplevde, men helt plötsligt så var det ju en dårskap emellanåt att scenerna bara gick alldeles för långt mot vad man tänkte sig att de skulle göra, de blev helt fåniga till slut och som man fnissade till och sen så gärna så var det tillbaka i, i skräckstämningen igen och det var väldigt förvirrande för, som, för mig som eh, tittade första gången där. Men eh, ja, jag minns alltså att den här känslan av att se en skräckfilm. Den, den fanns verkligen där när jag såg den första gången. Och jag tror det är någonting som har gagnat den här filmen väldigt, väldigt mycket. Att man har hittat eh, det centrala i själva berättelsen som eh, de bygger vidare på. Och sedan har gjort det här... De här knorrarna för att få det hela att jag riktigt blomma ut i någon sorts märklig komisk äh, hysteri. med Både högt och lågt och plump och allvarligt. Ja, det, det är så mycket som de leker med här. och ja, det, det borde inte fungera men det gör det faktiskt. Jag tror att det beror på två väldigt distinkta anledningar till att det har funkat så väl här. Först och främst, den här filmen bygger ju på en tidsepåk av skräckfilm som är... Ja, väldigt olik skräckfilmer utav idag skulle jag vilja säga. Det är en helt annan tempus, det är en helt annan atmosfär och det är en helt annan uppläggning utav historien. Och därför så har man kunnat återanvända den men lägga till det komiska i den utan att det känns alldeles för fel därför att det ligger mycket närmare i berättande idag jämfört med då. Och det gör ju att den här filmen är först och främst en skräckfilm egentligen med det komiska som har lagts till lite som ett filter över och det synkar väldigt väl. Men aldrig bryter filmen på något sätt och säger, hallå, jag är en komedi. Nej, det är en skräckfilm, men det är en skräckfilm med en skräck som inte är, ja, lika skräck jag aldrig längre om vi säger så. Den andra anledningen är att de nästan aldrig blinkar mot kameran. Det finns några scener där det är väldigt hallå jag pratar till publiken här. Det blev mycket metahumor redan för 70-talet sett och det är imponerande på många sätt och vis. Men i övrigt så spelar de hela filmen så att säga straight. De bryter inte sina karaktärer, de håller sig hela tiden i det här universumet. De är aldrig medvetna om att de är, ja en film, en berättelse. Det här är en händelse som händer ett gäng karaktärer. Och det gör ju att man tar den lite mer på allvar. Komiken kommer in på ett helt annat sätt än i en film som är så uppenbart en komedi där det är nästan som att de blinkar åt kameran hela tiden. Och jag vet inte vad du tycker men jag saknar den här typen av komedi. Ja, oh, men visst gör man. Det, det görs inte längre i stort sett den här typen av filmer. Och eh, ja, det har skapat ett enormt hål för min del. Det, det måste jag erkänna. Det, det är verkligen något, något specifikt när man eh, finner en komedi av det här slaget som är seriös i sättet de producerar den. De är, har... Ja, kunskap och erfarenhet- att ta med sig in först och främst. De vet- vad komedi innebär. Vilket- verkar saknas- i, i många led i dagens filmproduktion. Man förstår- vikten av- en allvarlig- kärna som basis- för humoristiska element. För att det, det ska få- bästa möjliga effekt- och inte bara bli- lösryckta gags som bara klipps samman utan rim och reson eller någon som helst mening överhuvudtaget. Så ja, visst kan man sakna den här typen av film och speciellt en film som kopplar an till en svunnen tid som den här filmen gör. En tid då både samhället och filmmakandet var väldigt propert och det lämpar sig så väl för en, en parodi där man har de lite uppstiltade människorna som försöker vara så, så propra som möjligt men som misslyckas och där i skapas det här komiska guldet och ja, det, det här är ju ett exempel på en sådan film och det är riktigt roligt att, att se eh, huvudpersonen som jag tror sig vara så eh, proper och lite för mer än alla andra <håll> och eh, sedan hans jag i stort sett totala sammanbrott när eh, andra delar av hans personlighet kanske kommer in i leken där också. Men det är ju också väldigt typiskt komedier av det här slaget, att huvudrollen inte är helt hundra om vi säger så, men de gör vad de kan för att verka som att de har koll på läget i alla fall. Andra filmer av det här slaget är ju naturligtvis Rosa Panton-filmerna, Nakna Pistolen och ja, det finns ju många till. Men det är väl hög tid att vi äntligen avslöjar vad är det för någonting vi egentligen har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Young Frankenstein, eller det våras för Frankenstein som filmen heter här i vårt land från 1974 i regi av Mel Brooks och med manus av Gene Wilder och Mel Brooks. Och historien bygger givetvis på boken Frankenstein utav Mary Shelley och som också filmatiserades i början av 30-talet i ett par filmer av Universal, om jag inte minns helt fel. Mm. Och det är ju också de filmerna som har lagt basen för den här filmen därför att den är ju mer eller mindre en uppföljare på dem där man... Ja, mer eller mindre åtminstone visar att okej, okay, det här har hänt innan folket i Transylvanien är väldigt väl medvetna om Frankensteins rykte och vad han hittar på där uppe i sitt slott. Och ähm, det är ju en viss skepsis som de äh, står inför att det börjar hända grejer på nytt där uppe i slottet och ja... Det finns ju en hel del att säga om den saken naturligtvis. Vi skulle förmodligen kunna sitta ett helt avsnitt och bara prata Frankenstein över lag och Frankensteins monster och referenser och användning och populärkultur och så vidare och så vidare. Men vi ska hålla oss till den här filmen så gott vi kan åtminstone. För eh, jag vet inte vad du tycker men eh, jag orkar nog inte sitta hela natten även om det skulle kännas väldigt tematiskt rätt. Mm, ja, det skulle väl vara för att prata Frankenstein i så fall för det finns så mycket intressant att prata om här men jag ska försöka hålla mig fast vid, vid enbart Young Frankenstein här i alla fall även om man av naturliga anledningar hela tiden har James Wales eh, Frankenstein-filmer konstant i åtanke när man ser den här filmen när man tänker på den och när man pratar om den för arvet från dessa filmer, det, det finns ju fortfarande kvar här det är samma blod som flyter i ådrarna i, i Young Frankenstein och ja det här är ju lite som monstret Eh, –efter eh, James Wales Frankenstein-filmer som har växt till liv igen– –men är i nyskepnad och som kanske inte riktigt beter sig som eh, den borde bete sig. <laughs> Nej, det är en sak som är säker. Och jag vet inte vad du tycker, men ursprungsberättelsen i sig, boken av Mary Shelley– är ju en väldigt speciell sådan. Mm. Jag minns hur jag läste den första gången och jag var så enormt fascinerad av den och av vad den berättade och hur den var upplagd. Och det är nog den som ligger till grund för mitt intresse för gotisk skräck. För eh, den satte den här tidsåldern på kartan, den satte de här möjligheterna i mitt sinne och... Eh, jag har njutit sedan den dagen, kan jag säga. Och Young Frankenstein, eller The Våras för Frankenstein, är inget undantag. Trots att den skämtar, trots att den skojar, trots att den inte tar sig själv riktigt på allvar på den fronten, så är den faktiskt en väldigt värdig uppföljare till originalhistorien, Hör och Häpna. Ja, det är det som är så märkligt, för de har skapat en så perfekt fortsättning på, på berättelsen på något vis om hur, hur det hela fortsätter efter att boken har tagit slut och hur ja, historien upprepar sig och ja naturligtvis kanske inte riktigt med, med samma tematiska grepp i, i berättandet men ändå en, så, så finns känslan hela tiden kvar där det, det känns som man ser ...på en gotisk skräckfilm som man ser på en gammal Universal-skräckfilm. Och det är det som gör det hela så spännande här. Jag, jag blir lika förvånad och exalterad varenda gång jag, jag ser på den här filmen- ...just med tanke på hur väl de har byggt upp historien- ...hur väl de har skildrat miljöerna här- och hur mycket det här känns som, som äkta vara och att de har bemödat sig med att göra detta för en parodifilm det är ingenting jag har upplevt förut eller efter den här filmen egentligen det här är en unik film i, i det här avseendet för att de har byggt upp den så väl och på grund av det så fungerar ju alla skämten, höga som låga, på något märkligt sätt. Utan det skaver sig med den dramatiska berättelsen, men samtidigt så det bildar det en, en, en, en bizarr samklang på något vis också. Där. Att det, det fungerar och det är så skönt att kunna skratta i en, en skräckfilm. På det här viset och, och få lite utlopp där också innan man går tillbaka till, till det seriösa. Och ja, nej, jag tycker att den här fungerar så väldigt, väldigt väl i sättet som den är uppbyggd. Det beror nog mycket på att både Gene Wilder och Mel Brooks har erfarenhet av att både jobba bakom och framför kameran därför att det är väldigt lätt för en manusförfattare som aldrig har skådespelat själv att skriva scener och historier som blir alldeles för invecklade och alldeles för komplexa och blir ja, svåra att fånga på film om vi säger så. Precis på samma sätt som att det finns regissörer som är alldeles för glada för att slänga in onödiga detaljer och tynga ner filmen med en massa onödigt som egentligen inte leder någonstans. Här har man försökt hålla det så enkelt som möjligt, så stilrent som möjligt och så ja, nära poängen som möjligt. Och, um, det märks att de här båda herrarna har mycket kärlek till uh, ursprungsmaterialet för de har hämtat mycket inspiration därifrån, de har hämtat ja, scenografi därifrån och de har förmodligen också lånat lite dialog här och där, hust hust harkel, harkel, men Inget av det gör någonting för det fungerar i så perfekt harmoni med historien, med vad som görs. Och utan att säga för mycket så är det ju väldigt få av rollfigurerna som känns felplacerade i den här filmen. Allt känns så tematiskt rätt. Och ähm, det krävs enormt mycket fingertoppskänsla att få till det på pränt i manuset. Och sedan få det att fungera framför kameran. Ja, det är två riktiga hästjobb det där. Först och främst att kunna forma historien och sedan att kunna realisera den också. Men alltså från första början det här är ju två herrar som verkligen kan ursprungsmaterialet. Det blir väldigt självklart när man får uppleva Young Frankenstein med nivån av detaljer de har med sättet de bygger upp eh, historien och kan centrera handlingen på ett logiskt sätt som en efterföljare utan att eh, det känns eh, konstigt. Och sedan har de lyckats få rätt talanger kopplade till. Det här projektet som kan realisera deras vision om eh, rollfigurerna där och vad de vill få ut av dem. För de har tydligen haft en riktigt klar tanke vem personerna är och vad det är för en typ av skådespelare som bör gestalta rollfigurerna. Och ja, på båda planen här har man lyckats och eh, det måste man ju verkligen lyfta på hatten för. Tveklöst ja... Och det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på um, vad handlar egentligen Young Frankenstein om? Jo, Victor von Frankenstein, den ökände forskaren som försökte väcka det döda till liv har själv lämnat jordelivet och arvet går till hans amerikanska barnbarn Frederick. Victors besatthet har dragit ner familjenamnet i smutsen och Frederick har gått så långt han kan för att försöka ta avstånd från hans farfar och hans experiment. Det är med andra ord något motvilligt som Frederick lämnar Amerika för att syna sin nya egendom i Transylvanien som farfar Victor har testamenterat till honom. Väl på plats i slottet Frankenstein hittar Frederick sin farfars livsverk. Och den sansade neurokirurgen Frederick börjar intressera sig för den galne Victor's forskning. Det här med att väcka döda kroppar till liv igen är kanske inte så tokigt som Frederick först hade trott. Med hjälp av hans nya assistent Igor plockar Frederick upp forskningen där Viktor slutat. Det dröjer inte länge för förrän blixtarna återdrar sig mot slottet Frankenstein och laboratoriet än en gång fylls av nyskapat liv. Och jag kan säga som så på en gång att Gene Wilder i rollen som Frederick Frankenstein är fantastisk. <går> nu är den här herren fantastisk på många sätt och vis och har gjort många otroliga roller. Men jag tror ändå att det här är en av två roller som verkligen kommer att skrika Gene Wilder för mig. Den andra är, om ni är intresserade, Willy Wonka i Kalla och chokladfabriken. För det är också en sanslöst bra prestation Jean levererar i den filmen. Men här får han verkligen ta ut svängarna. Han får verkligen leka med att vara det här excentriska barnbarnet till den välkända galningen som äh, gick och grävde upp saker på kyrkogården och försökte ge det liv igen. Och... Äh, det är bara fantastiskt, helt enkelt. Så mycket talang, så mycket skicklighet, så mycket stil, så mycket elegans och så mycket komisk timing. <laughs> ja, timingen, den, den är ju helt perfekt här. Och sättet som man reagerar med såväl andra figurer som eh, hans omgivning, ja, precis allting, det är helt lysande och sättet som Gene Wilder blandar återhållsamhet i hans skådespeleri med ett makabert överskådespeleri det är riktigt härligt att se också för Frederick Frankenstein eller Frederick Frankenstein som han kallar sig i den här filmen för att distansiera sig till, till från hans varfar. han är ju en väldigt proper här i i sekelskiftet där 18-900-talet och, och som tror sig vara väldigt förnämlig och bättre än alla andra. Han har ett enormt ego, verkade som. Och eh, samtidigt så är det någonting där i inuti honom som lockar fram en helt annat temperament emellanåt och jag har sett det som Gene Wilder plockar fram de mer bizarra elementet i den här rollfiguren det är överskådespeleri av rang måste jag säga för han ser verkligen helt tokig ut och han agerar helt tokigt men det blir ju helt rätt eller hur? Ja, absolut. Och även om man i vanliga fall är lite avigt inställt till överskådespelleri för att det blir så lätt för mycket. Men här passar det in så enormt bra och det beror ju delvis på rollfiguren som är den här väldigt excentriska herren. Men också på filmtypen därför att den film är på som man hänvisar till här. Den var väldigt överskådespelad på många mm. sätt och vis. Man tog i från tårna och det berodde väl mycket på att man hämtade många skådespelartalanger från scenen helt enkelt. Man var van vid att stå på scen och därför får man ha ett väldigt vitt och brett skådespeleri för att det ska synas till bakaste raden. Medan, ja, det behövs kanske inte inför kameran om vi säger så, men gamla vanor dör ju långsamt så... Eh, Ja, det var ju någonting som bara hände vid den här tiden om vi säger så och det finns en viss charm i det och Gene Wilder tar ju alla chanser han kan att få överskådespela men gör det ju också med mycket fingertoppskänsla för det känns ju aldrig fel någon gång. Om det är något överskådespeleri i den här filmen som känns för mycket så är det ju inte hans och bara det är ju chockerande på många sätt och vis. Mm. Men han har ju fingertoppskänslan, han har ju talangen, och det märks att han har varit med och skrivit rollfiguren för han kan den ge utan till. Frederick Frankenstein är Eugene Wilder på många sätt och vis, och ja, det är ett rent nöje att se hur de skådespelar den här. Fredrik som rollfigur är ju precis som du säger, en väldigt högfärdig herre som har väldigt höga tankar om sig själv, har väldigt höga tankar om sina kunskaper och har ju också väldigt strikta åsikter om vad som är verklighet och vad som är fantasi. Det där är bara galenskap. Det där är inte möjligt och så vidare och så vidare. Men under filmens lopp så börjar ju Frankensteinblodet att koka i honom och han blir ju lite nyfiken på att faktiskt ja, testa de där gal talna idéerna och se om det faktiskt fungerar och så vidare och det är en väldigt intressant ark han går igenom under den här filmen. Den är kanske inte så djup som den hade kunnat vara, den är kanske inte så innehållsrik som den kanske hade kunnat vara men den är precis vad man förväntar sig och innehåller ändå ett par överraskningar. Ja, man vet aldrig vad man har själva filmen, eller Dr. Frankenstein heller för den delen där. Så man kan se vissa saker komma, men andra kommer verkligen och, och drar mattan under fötterna på en. Och det, det uppskattar jag verkligen här. De tar lite, lite spännande chanser att experimentera med, med humor i den här filmen. Och ja, det, det är riktigt lysande. Och i takt med att Frankenstein börjar bli mer och mer galen så är Gene Wilders vad ska man säga, stumfilmsagerande mer och mer in i kraft. För han verkar ha, ha studerat mycket stumfilm i sina dagar också och, och kan det här med, med ögonen och han har låtit sminka sig på stumfilmsmaner också så att ansiktsuttrycken ska bli så tydliga som möjligt och med det leker han enormt mycket i den här rollen och Ja, jag tycker det, det verkligen får rollen att, att glimra ännu mer i, i det här agerandet. Det är stumfilmskumik med röst, om man säger så. Och det är ja, det, det var något helt fräscht med, med den här rollen i den här filmen. Och ja, jag kan bara älska den helt enkelt. Ja, det är ett nöje att se honom från början till slut. Det är ingenting som händer här som får en att... Tröttna på varken Frederick Frankenstein eller på Gene Wilder för den delen. Lysande prestation helt enkelt. Och jag skulle vilja säga detsamma om hans närmaste man. Det vill säga assistenten Igor för... Um... Oj vilken rollfigur det här är. Det här är alla de puckelryggiga assistenternas puckelryggiga assistent. Fast sedd genom en komisk lins och visst. Igor som koncept är redan ganska komiskt hur tusan ska man göra det här ännu galnare och ännu roligare samtidigt som man ändå försöker jorda det i någon form av realism och det lyckas man uppnå på något mystiskt vis med Marty Feldman. Och det kan ju bero en del på hur Martin Feldman ser ut naturligtvis för han hade ett väldigt säreget utseende. Men han bjuder ju enormt mycket på sig själv här och det gör ju också att rollfiguren blir oförglömlig, hans dialog blir oförglömlig och han blir ju ett stort komiskt element genom hela den här historien. Men det som inte är oförglömligt tydligen det är ju att eh, hans rollfigurs namn uttalas Igor och inte Igor om du hade glömt det. Det, det gör han ju väldigt, väldigt tydligt i, i den här filmen. Så Igor är eh, verkligen puckeldryggarnas eh, puckelrygg. och Marty Feldman han, han driver det verkligen till sin spets. Kanske lite väl långt i vissa avseenden. Och att han flörtar lite väl mycket med, med kameran under en, en del scener. Men alltså Marty. Han har sån närvaro och... Här är det ju också fråga om en extrem form av komisk timing i hur han levererar replikerna, hur han interagerar med andra skådespelare. Det uppstår en sån dynamik i scenerna där han är med och får lov att, vad ska man säga, leka fram eh, prestationerna i, i scenerna där för eh, jag kan tro att han, han tar ut svängarna så ofta det bara går och försöker nya grejer i varenda tagning eh, det känns som den typen av skådespelare så att det, det kan vara lite svårt emellanåt men eh, alltså Marty Feldmans Igor har ju nästan blivit mer ikonisk än vad den rollen han ska parodiera egentligen är- så att Igor <laughs> har överskuggats av Igor egentligen. Nu vet jag inte hur hundra procent i den här informationen är- därför att jag hörde det lite i andra hand. Men tydligen om det här stämmer- så ska den ursprungliga versionen av Igor ha kallats för Igor- och att det är senare som rollen har döpts om, mer eller mindre. Så det är ett litet subtilt skämt i så fall att Igor ber att bli kallad Igor- därför att, ja, men det är så jag väljer att stava det. Om det här bara är lösrykta rykten som jag har fått tag på- ja, det är fortfarande en intressant och rolig historia åtminstone. Men om vi ska fokusera på Martin Feldman här- ja du har rätt. Han spelaren naturligtvis och det är han som flörtar med kameran. Det kan bli lite irriterande här och där. Visst, absolut. Men jag tycker att det är en så liten del av den här historien och det är så obetydligt att det är någonting jag lätt ser förbi därför att resten av prestationen här är tillräckligt stark, tillräckligt underhållande och tillräckligt välgjord för att jag bara ska sitta med ett litet leende och skratta för... Um det är många scener där Igor råkar ut för både det ena och det andra. En del självförvållat, en del inte. Och ja, oavsett vilket så sitter jag där med ett enormt leende. Mm, ja, det, Marty kan ju göra nästan vad som helst och man bara bryter ut i, i gapskatt faktiskt. Bara på sättet som han levererade och... Det är få komiker förunnat faktiskt och, och Martin Feldman är en av dessa med denna begåvningen. Så ja, en, en eloge till, till hans prestation här. Även om den inte är helt hundraprocentig så är den ju fullt njutbar i alla lägen. Det är en riktigt härlig rollfigur här. Ja, och om det jag har hört stämmer så tilläts också skådespelarna att eh, improvisera en hel del under filminspelningen. Och en av grejerna som Martin Feldman gjorde det var att han flyttade runt på den puckelryggen som han hade och det ledde ju också till att många av de andra skådespelarna reagerade med ja, chockerad tystnad varje gång de lade att Vä Vänta nu är det ju någonting som inte stämmer. Och många av de scenerna har de ju behållit i filmen. Och ja... Jag älskar den här rollfiguren, jag älskar den här prestationen och Martin Feldman är lysande i den. Det är synd att han gick ur tiden för så många år sedan därför att jag tror att hade han varit kvar än idag så hade han fortsatt att leverera saker av enorm komisk kvalitet. Men eh, även fast han är borta så lever han kvar och har levererat någonting som är eh, minst sagt ett litet mästerverk. Ja, och, och det här är ju i stort sett kronan på, på verket för Marty Feldmans del måste jag ändå säga med rollen som Igor här för det, det är den roll jag onekligen först kommer att tänka på när Marty Feldman nämns och ja, där, där har jag absolut härligast minnen från honom också i, i de här fullkomligt bizarra scenerna som jag tror nästan omdefinierade begreppet komedi för mig när jag var liten och, och fick se honom i action så att säga. Så ja, jag har nog eh, Marty att tacka mycket för eh, mitt eget säregna sinne för humor, tror jag. Ja, du är nog inte ensam om vi säger så: Hust, hust, Harkel, Harkel. Men om vi ska gå vidare i vårt rollgalleri så har vi ju Dr. Frederick Frankensteins andra assistent därför att Igor tycker att ja, han kan nog behöva ett par hjälpande händer till. Och till den hjälpen har vi då Inga spelad av Terry Gare och... Jag vet inte vad du tycker, men hon är lite för mycket den dumma blondinen för min smak. Jag förstår varför de har valt att gå den här vägen. Jag kan också tycka att de är lite elegantare med de här skämten än vad de är i andra filmer och i modernare tappningar. Men där är ändå någonting här som gnider mig lite mot oss. Och det har egentligen ingenting med Terry Gara att göra, utan det är bara ja, den billiga nivån helt enkelt. Mm, ja, jag förstår vad du menar här för det, hon är ju vandrande sexskämt först och främst. Det är nästan basen till all komedi runt Inga så, så rör det sig om, om sexualitet helt enkelt och ja, på, det har ju gjorts på värre sätt om man säger så och mm. Det finns verkligen skämt här som jag fortfarande kan, kan skratta högljutt åt- för att det, det är så, så underbart framfört. Men ja, det, det är ju inte så mycket mer bevänt med den här karaktären- vilket är lite synd och skam. Det, det skriver jag också under på att de hade kunnat- göra betydligt mer med den här rollfiguren. Kanske driva den åt ett lite annorlunda håll och inte hålla den så konsekvent på den dumma sexiga blondinen. Men som du säger det är ändå mer, mer sofistikerat utfört här än i många andra filmer. Och ja, även om det är någonting där som skaver så är det ändå njutbart på, på många sätt och vis. Det finns inte riktigt ett dåligt skämt som, där Inga är involverad egentligen. För Terry Garr säger ju verkligen till att sälja det här med hull och hår väljer man verkligen det här på grund av sättet som hon framför det hela. Med hennes naiva uppsyn med hennes superba timing här också. Det är verkligen ett timinggäng som de har samlat här. Mm. De driver verkligen varandra framåt, de här skådespelarna. Kan spela på varandra, reagera på varandra på ett så föredömligt sätt så att även de här plumpa, simpla skämten. De fungerar om man fnissar och man skrattar åt dem vilket jag aldrig gör annars med den här typen av, av skämt. Så i Young Frankenstein så finner jag mig själv och, och, och skrattar åt den här formen av, av humor Och då får jag väl ändå ta och lyfta på hatten här också och säga att det här måste ju ändå vara riktigt bra genomfört. Jo men det är det, tveklöst. Det är snarare att jag är lite trött på den här typen, den här klyschan av rollfigur och kunde tycka att ja, de kunde ju ha lagt in någonting- för att visa att hon faktiskt var smartare än vad man först trodde. Att hon introducerades som en dum blondin- men under filmens lopp så visar hon att hon har talanger- som gör att hon faktiskt är en lämpad assistent- för Dr. Frankenstein att ha med sig. Hon hade ju kunnat visa att hon förstod vissa vetenskapliga termer- och vissa processer och så vidare och så vidare- med bara en liten snygg dialog- här och där. Det hade inte behövt rubba resten av filmen särskilt mycket men man har hållit henne som dum blondin. Hon fungerar i rollen och ja, hon är ju charmig. Den saken är ju säker. Och hon lyckas ju också leverera mer än bara den typiska blondinen. Men där är var rollen börjar och där är också var rollen slutar mer eller mindre. Så det är det är lite synd men för att vara buskishumor så är den ovanligt sofistikerad och ovanligt väl timed. så hatten av för det naturligtvis. Men om vi pratar kvinnliga rollfigurer med både pondus och inflytande som kanske inte är med lika mycket men som har äh, definitivt en närvaro i historien. Det är ju den äh, mystiska och lite kuslige fraubluschor. Ja, denna, denna madam, alltså vilken närvaro hon har här. Första scenen där hon presenterar sig själv, alltså det är, det är en scen för filmhistorien egentligen. där Det är helt suveränt. Denna ja, det mystiska dam var nog rätt beskrivning faktiskt, för man vet ingenting om den här kvinnan. Och det fortsätter man med i stort sett i resten av filmen hon är en, en vandrande enigma väldigt eh, tystlåten delar inte med sig så mycket alls om vem hon är och eh, vad hon håller på med egentligen hon eh, har dock en extrem närvaro och hon vet vad hon vill och vet vad hon, hur hon ska få det den typen av, av handlingskraftig eh, lite äldre dam som eh, inte går av för hackor det är inte utan att man, man blir lite rädd för den här Frau Blusha. för eh, hennes ögon kan vara riktigt, riktigt steniga iskalla och eh, hennes röst lika så faktiskt så eh, det är en, en, en riktig stenkvinna här och Oj, vad jag, vad jag älskar det faktiskt! Hon är med. från början till slut. Hon drar aldrig på sminbanden. Hon avslöjar aldrig sig själv. Hon håller sig i en konstant sinnestämning av, eh, ja, vad ska man säga, steget ovanför och vara totalt avliden. Hon har eh, ingen, inga känslor som yttrar sig direkt förutom vissa någon liten scen då det, det krakelerar om man faktiskt får lära känna henne lite grann och vad hon har haft för sig på slottet minsann men annars så eh, är hela hennes persona höld i i mystik och eh, ja det är riktigt riktigt härligt och stämningsfullt och roligt det här är verkligen komisk guld här. Och det är ju inte så konstigt heller när det är fråga om... ...Cloris Leachman som gestaltar Frau Blusha. Och hon gör det så fenomenalt. Den här komedigudinnan som Cloris är... det ...kommer verkligen till sin rätta här. Hon har ju i och för sig inte mycket att leka med här. Hon kan inte ta ut svängarna... Men just hennes återhållsamhet i agerandet gör att det här fungerar från början till slut och det blir bara roligare ju mer hon håller tillbaka och hur känslokallare hon blir desto roligare blir rollfiguren. Ja Det är, det är en riktigt härlig person att få uppleva och jag tror det är för mig en av höjdpunkterna i den här filmen. Ja, jag förstår precis vad du menar, därför att Cloris gör någonting här som är sanslöst bra. Skådespelerimässigt visar hon ju vilken enorm talang hon har just därför att det är inte så lätt att skala av så mycket utan att ja, det blir för platt och tråkigt. Den här rollfiguren känns ju fortfarande levande även om hon är iskall, även om hon har ett stenansikte och även om blickarna är hårda och mörka och bara hennes namn verkar sätta skräck i hela världen mer eller mindre. Och det krävs en speciell kvinna att bära upp en sådan roll och hon är sannoliken en sådan kvinna. Hon bär den här stolt och enkelt och levererar någonting som är, ja, sanslöst imponerande. Ja, det är inte många som hade klarat av en roll som den här som kräver en så total återhållsamhet, en så total känslomässig distans tror jag från eh, omvärlden och allting omkring en egentligen. Och eh, kunna dessutom utöver det vara rolig och kunna tajma det hela på, på rätt sätt få fram dialogen på rätt sätt och det, ja, det, det är Cloris men det här och jag avgudar denna, denna skådespelare och hon har gjort så mycket roligt och spännande i hennes karriär och det är absolut en av, av mina, mina främsta komediskådespelare måste jag säga men hur skräckinjagande frau bluscher än är så är det ju någon annan som framkallar desto mer skräck åtminstone för bybor och även folk på slottet och det är ju monstret som sätts ihop i den här historien. Och det var väl inte helt oväntat att i en Frankenstein-historia så skulle ett monster sys samman. De eh, går ju ihop som ler och långhalm. Men eh, det är en lite annorlunda variant på monster den här gången. Därför att även om det fortfarande är argt, även om det fortfarande är mer eller mindre stumt och även om det fortfarande stampar runt och krossar saker så verkar det finnas någonting lite mjukare i det här monstret. Fredrik har lyckats med någonting som farfar inte riktigt lyckades med därför att som vi får höra under filmens lopp de fem andra monster som har löpt amok i området har varit betydligt värre i många avseenden medan det här visar en potential som ingen riktigt hade väntat sig. Ja, det, det finns en förvånansvärd stor mängd mänsklighet i, i detta monster. Eh, och en viss nivå av värme och ja känsloliv till och med också. Och eh, även kanske en viss mängd hormoner. Men ja, det behöver vi kanske inte prata om. Men ja, denna skapelse, den... Kommer ju onekligen att få tittarna och eh, tänka på, eh, på ursprungsmonstret så att säga. De har ju efterliknat många delar av eh, utseendet först och främst och även hållningen och, och ja, sättet som man agerar på. För det är, det är fastställt vid det här laget hur eh, Frankensteins monster ska Se ut och röra på sig och allting. Men där finns ju ändå någonting där. Det finns eh, mer järnverksamhet verkar det som i detta monster. Han kan resonera lite på egen hand. Han kan eh, föra sig på ett lite annorlunda sätt om man bara vill. Och eh, det finns eh, även en eh, viss inneboende talang för eh, eh, lite saker som man inte direkt kopplar till... Eh, Frankensteins monster ändå. Nej, inte i vanliga fall åtminstone och ja, vi väljer ju att inte gå in på alldeles för mycket detalj här därför att en stor del av Young Frankenstein är ju att man får upptäcka den på egen hand. Vi vill inte spoilera i sönder den. Men det finns en hel del här att upptäcka. Inte bara med de andra rollfigurerna utan även med monstret. Så vi kan väl helt enkelt bara säga att det är en lysande prestation. Den är väldigt klassisk samtidigt som den är väldigt nyskapande. Och Peter Boyle som spelar rollen... Ja, han går ju verkligen in i den- och gör någonting helt eget- även om man kan se spåren från källmaterialet här. Det här har man väl gått längst från källmaterialet- eh, när man tänker på, på karaktärerna. Men eh, det är ändå väldigt mycket kärlek- som eh, huserar i, i sättet som monster porträtteras här. Och Peter Boyle, han... Eh, han får eh, verkligen kämpa för i sitt agerande i den här rollen. För det är. Eh en hel del nyanser ändå i, i detta monster. Han måste gå till en, en hel del olika ställen i sitt skådespeleri. Och han, han klarar av att prestera i alla lägen måste jag säga. Och det blir en, en riktigt underhållande rollfigur. Det, det vill jag ändå påstå med, med den här versionen av Frankensteins monster. Ja det är ju helt klart en c C-värd prestation. Den saken är säker. Och någonting annat som också är sevärt i den här filmen, det är ju det visuella. Mm. Därför att man har ju återskapat miljön som ursprungsfilmerna är gjorda i och atmosfären finns här, dekoren finns här, dimman finns här och förvånande nog rekvisitan från filmen från 1931 finns också här. Ja, det, det är helt makalöst att den fanns tillgänglig fortfarande och att de fick möjligheten att, att dra in laboratorieutrustningen från James Wales Frankenstein i Young Frankenstein här. Det, det gör så mycket för att få den rätta känslan men ja, i ärlighetens namn hade ju filmen fungerat alldeles ytterligt även utan det här men det, det blir en, en lite extra sån här kick när man får se Eh, laboratoriet i den här filmen. Men wow! Vilken visuell upplevelse det här är. Dessa svartvita bilder som presenteras. Man har så omsorgsfullt tagit och återskapat- eh, känslan från eh, de, de gamla goda monsterfilmerna här. Och eh, även om det känns dekorigt i, i en del scener- så... Är det ju medvetet för det var lite grann så det, det hade en tendens att se ut med, med de gamla billigare monsterfilmerna från 30-talet där. Och annars så har man ju verkligen gjort den här filmen så snyggt det bara går. ljussättningen är helt fenomenal på sin gammal dags lilla stuk med mycket upplysta ansikten. Och annars leka mycket med, med skuggorna omkring där och på så vis bygga upp ett, ett djup och en, en härlig eh, dyster känsla i, i bilderna som ändå är ja, nästan poetisk skulle jag vilja säga. Ja det är ett väldigt bra sätt att beskriva det på faktiskt för man har ju verkligen lyckats fånga atmosfären från de gamla filmerna här och ...har tagit den till nästa steg, åtminstone nästa steg från 70-talet räknat. Och ja, det är så enormt charmigt att sitta och titta på och jag njuter varje gång därför att... ...jag gillar förhållandet mellan ljus och skugga, jag gillar dekoren, jag gillar upplägget och jag gillar kamerarbetet här. För det känns väldigt klassiskt men man vågar också experimentera här och där och oftast med väldigt lyckade resultat. Sen finns det ett par sådana här inzoomningar som jag inte riktigt begriper därför att det, det ger inte filmen någonting. Det, det känns mer som någonting de har gjort i efterhand i efterredigeringen som är ja, påprackat för att på något sätt lyfta upp en sak som inte behöver lyftas upp så mycket. Oftast handlar det om inzoomningar på Igor där han ska blinka mot kameran eller snarlika situationer som, ja, bara är påträngande helt enkelt. Mm, ja, där, där har vi en, en miss i det visuella, det håller jag absolut med om. Och jag, jag, jag tror nästan det lutar åt att det är, är regissören själv som ligger bakom det hela. Han får sina fixa idéer emellanåt och saker som, som han gärna vill lyfta fram lite extra där och han kan snöa in sig på, på den här typen av, av insomningar och annat där så jag undrar om det inte är e. Brooks själv som ligger bakom det hela och ja det, det, det känns väldigt påträngande, det håller jag med om och det är... Ja, det, det är en liten en vagel i ögat där, men det, det är inget som, som förstör den visuella upplevelsen som helhet lyckligtvis där. Att det är tillräckligt eh, långt avstånd mellan de här lite fjärdevägen-brytande scenerna som jag tar en ur filmen snarare än att ja, leka med, med tittarnas förväntningar och. Ja, göra det mindre påtagligt istället för att verkligen trycka in eh, blinkningen eller det här ganska påträngande kameraarbetet rakt in i nyllet på en där. Att det, det, det stör, det gör det verkligen, men... Den här filmen är ju så bedårande vacker att man bara sugs in i den och handlingen är så väl uppbyggd att man inte låter de här små skavankerna störa utan man kan bara fortsätta njuta av den här filmen. Alltså sättet som de har skapat den visuella fläden här med det briljanta svartvita fotut som de har här som känns verkligen som en klassisk gammal skräckfilm med dekoren de har byggt upp här och ja, till och med den begränsade, väldigt begränsade användningen av specialeffekterna fungerar och de har fått helheten och Verkligen ta och, och resonera med, med publiken känns det som här. Det resonerar med mig i alla fall. Och alltså, det är verkligen en fråga om, om ögongodis när man tar och, och ser på Young Frankenstein. Jo, men man tar ju det svartvita fotot här till en ny nivå i förhållande till källmaterialet och gör någonting mer utav det. Det känns klassiskt, men det känns nytt och frävt också samtidigt. Så det blir en intressant hybrid där utav de båda stilarna. Och dekoren är sparsmakad på många sätt och vis. Men samtidigt så känns den så passande därför att allt känns avskalat i den här berättelsen man har fokuserat uteslutande på den handling som vill berättas, allt onödigt har trimmats bort och det gör ju att det känns lite som en teaterpjäs, mm. lite som en film och den hybriden är också väldigt intressant och smakrik jag kan ju förstå om många idag kan tycka att det här känns lite fattigt i förhållande till visuell flärd därför att nu för tiden så stoppar man ju in alldeles för mycket detaljer i bild istället. Det ska vara någonting som händer hela tiden. Man får nästan ingen chans att slappna av överhuvudtaget. Därför att händer ingenting i förgrunden så händer någonting i bakgrunden och så vidare och så vidare. Här har man valt att försöka skapa ett lugn, en atmosfär och en känsla. Snarare än att, ja, belamra bilderna med för mycket detaljer. Och... Jag kan uppskatta en sån här film då och då- därför att det är så tröttsamt med den andra typen hela tiden. Det finns mycket att njuta av här. Det finns mycket välgjort här. Och den känns ovanligt nog äkta på sätt- som man inte riktigt hade väntat sig. Mm. Så jag kan väl bara säga att jag älskade visuella- i Young Frankenstein- det är något enkelt, det är något rent och det är något mästerligt som har producerats här. Och visst, det är kanske en smak som inte faller alla på läppen, åtminstone direkt. Men när man har suttit ner, tittat ordentligt och verkligen sett vad som har åstadkommits här så kan man bara vara imponerad. Ja, det, det är så mycket arbete som ligger bakom det här och det är genomfört på ett så... Ja så suveränt vis och, och som älskare av de gamla Universal Monster så är jag naturligtvis stört förälskad i den här filmen också för det, det går inte att, att skilja på de gamla klassikerna och den här hyllningen eh, slash parodien så eh, på, i min filmhylla så står Young Frankenstein bredvid Universal filmerna med de gamla klassiska monstren och den står inte bland komedifilmerna för där tycker jag att den står i alldeles för dåligt sällskap. Och med dessa välvalda ord så börjar det väl närma sig att vi ska ta och summera den här filmen även om det kanske inte är alldeles för nödvändigt därför att vårt eh, väldigt positiva omdöme lyser nog väldigt starkt för alla som <laughs> lyssnar på det här. Men ändå, Pavo, hur skulle du vilja summera Young Frankenstein? Oh, ja, Det blir nog svårt för jag har nog använt alla superlativen som jag kan vid det här laget men jag får göra ett försök här. Men ja, vad ska man säga förutom wow tror jag. Det, det är precis så här som jag vill ha de parodiska filmer som, som jag blir serverad. Eh, Young Frankenstein är en riktigt väl genomtänkt och exekverad film som gör nästan allting rätt. Det är helt suveränt att man har valt att, att återskapa stämningen och miljöerna från de filmer som man vill driva med. Eller ja, att driva med det är egentligen ett felaktigt uttryck för Young Frankenstein. Den driver inte med Frankenstein-filmerna. Det är ju i grund och botten en Frankenstein-film. Själv. Eh, respekten och kärleken till ursprungsmaterialet finns definitivt här. Man har omsorgsfullt efterliknat stilen från de gamla klassikerna om man gör detta med sådan bravur. I grund och botten är Young Frankenstein en seriös film. Storyn byggs upp på en dramatisk stomme och det är detta som gör denna komedin är så speciell tycker jag. Filmen lever och andas gammal skräckfilm och det finns scener i Young Frankenstein som är ja, nästan mer stämningsfulla än i originalfilmerna. Efter att man har tagit fasta på den dramatiska kärnan så tillåter man sig sedan att, att låta scenerna gå lite överstyr. Eller ja, rejält överstyr mellanåt. Just på grund av att filmen hela tiden går tillbaka till det ursprungliga allvaret så får humorn mer av en chockartad effekt om man reagerar så kraftigt på detta. Och det här är så magnifikt uppbyggt att jag, jag njuter av varenda gång jag tittar på Young Frankenstein. För så här ska en bra parodifilm göras. Manuset är fullt av små fnissiga detaljer såväl som stora överdrivna pajascener. Skådespelarna är en ren fröjd och obese i sina roller och det tar karaktärerna till, till helt rätt överdrivna nivåer scenografin, fotot, miljöerna. Ja, ah, det är så vackert att man njuter av att få se den här filmen. Young Frankenstein tar sig själv på allvar, men den driver samtidigt med sig själv. Det, det är en sådan fin avvägning att jag blir helt, ja, salig. Så... Om ni inte har gissat det tidigare så ja, jag kan rekommendera Young Frankenstein utav hela mitt hjärta. Det här är i mitt tycke Mel Brooks absolut främsta verk. En av de bästa parodifilmerna som har gjorts. En av de bästa komedierna som har gjorts. Och en lika stor klassiker som James Wales Frankenstein-filmatisering. Det här är en nyanserad, smart, påhittig, fånig, snygg och väldigt, väldigt underhållande film som jag tror jag aldrig kommer att tröttna på. Så det här är ett måste. Young Frankenstein måste bara upplevas. Och det här är inget annat än ett riktigt komiskt mästerverk. Ja, jag håller definitivt med dig om att det här är en film i första hand och en komedi i andra hand. Därför att man har satsat på att göra en genuin historia, man har satsat på att ha genuint skuddespeleri man har satsat på att ha genuin dekor och genuin atmosfär och hur man är en del av helheten. Hade man utgått från komiken ja då är oddsen stora att man istället bara hade staplat en massa skämt ovanpå varandra och oddsen är också stora då att det hade inte blivit särskilt roligt därför att det känns inte särskilt äkta. Det hade blivit en konstruerad situation, en syntetisk värld där alla bara slängde ifrån sig one-liners eller komiska repliker. Och sådana filmer tröttnar jag oerhört fort på. Young Frankenstein är en film men den är också en parodi. Men det är en parodi med enormt mycket kärlek och eftertanke. Det märks att både Mel Brooks och Gene Wilder älskar ursprungsmaterialet och vill snarare göra en hommage till det än att skratta åt det. Den blir lite tafflig här och där, den blir kanske lite för simplistisk här och där, men det är så små fel och det är så små brister att jag... Tycker det känns onödigt att plocka upp dem mer än så. De är där, de dyker upp men de passerar fort också och eh, atmosfären bryts inte överhuvudtaget. En stor del av det beror naturligtvis på de fantastiska levereringarna från skådespelarna här. Främst från Gene Wilder och Marty Feldman som är helt lysande i rollerna. Det här är parodi gjord på rätt sätt. Jag önskar att fler hade gjort någonting som påminner om det här. Men det här är lite av en förlorad filmkonst, tyvärr. Men det gör ju också Young Frankenstein till något unikt som jag definitivt tycker att alla borde uppleva minst en gång. För den är väldigt vacker att titta på, den är väldigt underhållande att se och den har scener som ändå behåller ja, skräckelementet från de ursprungliga skräckfilmerna. Så vill man ha en riktigt mysryslig liten filmupplevelse med massor av skratt och massor av leende... Ja, då ska man ju definitivt titta på Young Frankenstein. Givetvis blir den ännu bättre och ännu intressantare om man har sett någon av filmerna som den bygger på. Men på egna ben står den också stadigt på jorden. Ja, och vid det här laget så, så känner väl alla till tillräckligt mycket av, eh, av Frankenstein för att kunna dyka rakt in i, i den här filmen. Men ja, naturligtvis så, så blir allting bättre om han har sett eh, materialet som filmen bygger på också tidigare. För det, det blir en naturlig fortsättning, och visst kommer man att uppskatta den här filmen mycket, mycket mer efteråt. Men du Pavo, nu är det väl hög tid att vi lämnar det skräckgotiska bakom oss för mm. även om vi var besvikna förra veckan och ville vara säkra på att få någonting som vi verkligen kunde njuta av denna veckan så är det väl hög tid att vi kastar oss in i det okända till nästa igen. Oh, ja nu har vi i alla fall fått känna lite fast mark under fötterna så nu, nu är man nog redo att ge sig ut på okända vatten igen här så ja, låt gå för det och se var vi landar den här gången men eh, vi, eh, vi ska ju ha eh, lite av humorn kvar från eh, denna veckans film i alla fall så eh, jag hoppas att eh, en hel del av den komiska tajmingen eh, håller sig vid liv även nästa vecka. Ja men då går vi från humor till dramakomedi och vet du vad, det kan jag faktiskt se fram emot nu för um, en riktigt välgjord dramakomedi kan vara något som får en att skratta och gråta samtidigt och um, det är en sällsam upplevelse att få njuta av. Men det kommer också att vara en historia om mentorskap från lite oväntat håll där en ung pojke får eh, ja, tips och råd av en herre som eh, man kanske inte hade förväntat sig skulle komma med så mycket positiva och glada råd. Men eh, å andra sidan så spelas ju den här rollen av ett eh, smärre komiskt geni så jag förväntar ju mig att se någonting som. –kan bli riktigt bizart faktiskt. <laughs> ja, men samtidigt med den här korn –så vet man aldrig vad man kan förvänta sig. Så eh, han, han kan göra precis vad som helst, när som helst– –så... Eh... Ja, det, det, bara det gör ju det lite spännande att, att blicka framåt mot nästa vecka här och se vad man he, överhuvudtaget kommer att bjudas på för för typ av skådespeleri. För eh, det kan vara både högt och lågt med, med denna människans del också, men eh, jag förmodar att det blir åt det mer lågmälda, något hållet här. Och det tycker jag är där han hör hemma egentligen definitivt ja och det intressanta är att den här filmen har gått mig helt förbi mm. jag visste inte ens om att den fanns jag hade aldrig hört talas om den så dök den upp, jag såg titeln jag undrade, vad tusan är det här jag läste den lilla beskrivningen om den och tänkte direkt det här det här är någonting som du och jag bara måste sätta tänderna i för det kan bli en riktigt intressant upplevelse blir den positiv? Blir den negativ? Ja, jag har ingen aning. Men eh, man blev kanske helgonförklarad förklarad efter att ha lyft fram den i rampljuset och upplyst andra om den. Ja, det blir de första helgonförklarade filmrecensenterna kanske. Ja, det blir ju spännande. <laughs> <laughs> jag vet inte om det går så långt, men jag tror ändå att eh, det här kommer att bli en underhållande upplevelse på ett sätt eller ett annat i alla fall. Och ja, det här är ju en film som har gått mig helt förbi också. Det, det var inte förrän du förde den på tal som jag visste om att den existerade så... Jag har försökt hålla eh, informationsnivån på ett absolut minimum för att det ska bli en så spännande upplevelse för mig som möjligt. Så eh, jag ser enormt mycket fram till, till nästa veckas avsnitt nu. Ja, men då tycker jag att vi lämnar slott, monster, varulvar och mörker bakom oss och söker oss ut till förorten istället. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss.